Pavel, roba lui Dumnezeu și al, postul al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, potrivite vlavii, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, cum? prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Că trătit, adevăratul meu copil, în credința noastră a amândorora, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit Adică să pui prezbite, bătrâni În fiecare cetate, după cum ți-am poruncit Dacă este cineva părăpată Bărbat al unei singure neveste Având copii credincioși Care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără vină, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat să se țină de cuvântul adevărat, conform doctrinei, învățăturii, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătuirea sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. În adevăr, mai ales printre cei circumciși sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori cărora trebuie să li se astupe gura. Ei acest familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig murdar, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis că sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea, mustră iasprul ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evrești și de porunj date de oameni care denaturează adevărul. Totul este curat pentru cei curați, însă pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat până și mintea și conștiința le sunt întinate. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, însă cu faptele îl neagă căci sunt o scârbă, nesupuși și nici pentru orice faptă bună. Tu însă Vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vredniși de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, sănătoși. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. Să învețe pe alții ce este bine. De ce? Ca să învețe pe femeile mai tinere să își iubească soții și copiii. Să fie cumpătate, cu viață curată. Să-și vadă de treburile case. Să fie bune. Supuse bărbaților lor. De ce? Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dăte pe tine însuți exemplu de fapte bune în toate privințele. În învățătura. Dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă. Și fără cusuri, ca împotrivitorul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău despre noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor și să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie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 față de toți oamenii Căci și noi eram altădată, fără minte Eram neascultători Eram rătăciți Robiți de tot felul de pofte și de plăceri Trăind în răutate și în invidie Vrednici să fim urâți Și urându-ne unii pe alții Însă când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. El l-a mântuit nu pentru fapte, faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru înduirarea lui. Prin ce? Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos Mântuitorul nostru. Pentru că odată socotisne ne prihăniți, prin harului, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta. Și vreau să spun apăsat aceste lucruri. Pentru că cei care au crezut în Dumnezeu să caute, să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Însă de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovoieli privitoare la lege, ferește-te! Ferește-te căci sunt nefolositoare și zădarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel care aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, fiind condamnat de la sine. Când îl voi trimite la tine, pe Artema sau pe Tihic, Grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci m-am hotărât să ernez acolo. Ai grijă de legistul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune. Pentru nevoile imediate și să nu stea neroditori. Toți cei care sunt cu mine îți trimeți sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință. Harul să fie cu voi toți. Amin.